Озвучено студією Руда книгарня, читає Хеля. Розділ 9: Таємниці сивої давнини. Я відвезу тіло брата на Цвинтар, сказав Остап Марусі. Нам всім буде краще забути про цю історію, тебе виправдали. Гриць мав репутацію Гульвіси, і жінки його любили. «Для нашого виду буде безпечніше, якщо ти підтримаєш офіційну версію», – якомога переконливіше, додав він. «Що я отруїла його з ревнощів?» Маруся затулила руками обличчя, ридаючи. «Але ти ж знаєш, що це неправда. Я хотіла допомогти. Ти мені не віриш. Ти також мені не віриш». «Марусю, я знаю, що ти мала добрі наміри. Знаю, що ви кохали одне одного. Та хто ж повірить у історію про вовкулаку, який хотів відмовитися від власного виду, і чаклунку, що створила чарівне зілля, щоб перетворити перевертня на людину?» Сльози нестримно текли обличчям дівчини. Вона безвільно опустилася на ганок, усвідомлюючи, що у неї немає жодних доказів щоб довести свою невинуватість у смерті коханого. Остап накрив тіло брата рядном. Зітхнувши, він присів на ганок поряд із Марусею. Дівчина нарешті впоралася із емоціями. «Твоя правда, Остапе!» – спокійно сказала вона. «Нам краще більше ніколи не повертатися до розмов про те, що сталося», «Я тільки хочу, щоб ти знав, яким сильним було наше кохання. Я б ніколи не завдала болю Грицеві». Маруся повільно підвелася і підійшла до возу. Вона відгорнула тканину з обличчя мертвого коханого і ніжно провела рукою по його густому темному волосю. Дівчина нахилилася до Гриця, наче хотіла його поцілувати. Але вона знала, що сліди отрути залишилися на його міцно стулених губах. Натомість Маруся прошепотіла мерцеві у вухо прощальні слова кохання і жалю. Після того, як Остап повістіло Григорія на цвинтар, дівчина повернулася до хати, розчесала своє довге чорне волосся і вбралася у чисту вишивану сорочку. Зібравши усе своє зілля, малюнки та розрахунки, вона вкинула їх у розпечену піч. Востаннє оглянувши свою оселю, тихою зоряною ніччю дівчина назавжди покинула свою домівку. Меріголд, поринувши у свої спогади, стояла посеред високих мальв і прислухалася до їхнього тривожного шепоту. Квіти хвилювалися і перебивали одна одну намагаючись першими донести новини до слуху жінки. Вона ніжно погладила стовбур однієї із пишних мальв, дякуючи за зібрану інформацію. Чаклунка повернулася до свого розкішного будинку і запалила вогнище у вбудованому у стіну каміні. Дрова тихо потріскували. Коли полум'я стало достатньо сильним, Меріголд взяла зі столу важку книгу з текстами заклинань і, присівши навколішки перед полум'ям, голосно промовила «Вода не втопить ту, хто їй належить, земля захистить ту, хто їй належить, вогонь не спопилить ту, хто йому належить». Полум'я миттєво змінило колір на смарагдово-зелений, і жінка відчула, що вона опинилася поза простором і часом. Світ навколо став невиразним і примарним, ніби дим, що повільно розсіюється вітром «Агнес!» – гукнула Меріголд, пильно вдивляючись у примарні фігури, які поставали перед нею з диму Фігури набували обрисів жінок, які були страчені за чаклунство Вони гойдалися навколо Меріголд але серед них не було тієї підтримки, якої вона потребувала найбільше, тієї, яка зустріла її, коли вона увійшла у портал тієї ночі, рятуючи свого ще ненародженого сина. Власниця невеличкої крамниці Агнес Фіні була сміливою та гострою на язик жінкою. Якось, прогулюючись ранком вулицями міста, вона зустріла сумну, розгублену дівчину. Той глибокий розпач і біль, який вона побачила у очах незнайомки, торкнувся її серця. Дівчина була чужинкою. Розуміючи, яка небезпека очікує її, залишись вона одна у цьому місті. Агнес, всупереч пересторогам власних думок, Відкрила їй двері своєї домівки. Так почалося нове життя Марусі. Агнес одразу зрозуміла, що Маруся була талановитою ученицею і добре зналася на травах. Після смерті жінки дівчина успадкувала її крамницю. Набридливим сусідам крамарка розповіла історію про те, що Маруся була сиротою, а її чоловік помер від сухот, залишивши молоду дружину вагітною без жодних засобів для існування. Допитливі люди трохи попліткували, але Маруся була вічливою, тихою та привітною і радо допомагала покупцям у крамниці Агнес. Той плітки та підозри із часом щухли. Після народження Грегорі Агнес відчула, що малюк дав їй досі невідомий досвід ніжної турботи. Вона все більше проводила час із малям, передавши усі справи у крамниці Меріголд. «Агнес Фіні!» – ще раз вигукнула Меріголд. Дим став гостішим. Меріголд простягла руки вперед, намагаючись відчути свою опікунку. Моя дорога дівчинко, — почула вона знайомий голос Агнес у себе за спиною. Меріголд повільно обернулася, намагаючись не розвіяти димові постаті. Перед нею коливалася невиразна фігура Агнес. Жінка торкнулася диму рукою, і Агнес постала перед нею, наче жива. Моя рідна, — у голосі Меріголд забриніли сльози. «Я так сумую за тобою!» «Я знаю, моя мила!» Посміхнулася до жінки Агнес «Вони згадали про мене!» Схвильовано сказала Мері Голд «Про мою душу, мої пісні, але вони досі думають, що я вбивця!» Агнес із сумом та любов'ю подивилася на стурбоване обличчя Мері Голд «Хіба має значення те, що думають про тебе інші?» Залиш минуле там, де воно повинно бути. Твої пісні живі. «Пісні вбивці, Агнес!» – розпачливо вигукнула жінка. «Ти легенда, Мері Голд. Хтось завжди дасть тобі нове життя у іншій версії перебігу невідомих подій, які трапилися у минулому. Це вже відбувається, Агнес. Я це відчуваю. Чи будуть ті, хто пишуть ці історії, добрими до мене?» «Я не знаю, але живи тим новим життям сміливо, адже ти – легенда землі своїх предків!» Постать Агнес знову стала розмитою. Дим поволі розсіювався. Меріголд заплющила очі. Жінка в задумі дивилася, як зникали останні відблиски полум'я на темних стінах. Вона підвелася з підлоги і вирушила до своєї лабораторії. Роздивляючись свою розквітлу сукню, Меріголд думала про слова Агнес. Хіба легенди мають одного автора? Адже кожен із численних оповідачів та оповідачок, який небайдужий до існування легенди, може розповісти свою власну історію, надати їй нових барв та сенсів сучасності. У цьому і сила легенд – що вони живуть із людьми завжди, збурюючи уяву. Людська фантазія живить легенди, натомість людська байдужість розчиняє їх у забутті. Жінка увімкнула великий екран і вивела на нього зображення сукні. Якщо це так, то у мене є можливість створити зовсім нову реальність, використавши всю силу мого походження і таланту. І цього разу Ця історія буде не про нещасну дівчину, що отруїла зрадливого коханого. Сукня спалахнула помаранчевим вогнем, коли Мері Голд швидко почала писати хімічні формули, кардинально вдосконалюючи дизайн свого смертельно небезпечного витвору. We just From Mariupol to Viv Isn't it hot Free And our children's